وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليما كثيرة أما بعد قال شيخ الإسلام Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala Bab Man hasala bi shay'in fihi dhikrullah awil Qur'an awil Rasul Bab Orang yang menghazalah Atau istahza Orang yang bermain-main Bergurau Dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat zikrullah Menyebut Allah subhanahu wa ta'ala Ataukah Al-Quran. atau Rasul. Permain-main. Dengan memperolok-olokkan. Istihza. Menganggap rendah. Menganggap remeh. Menghinakan. Allah. Atau Rasulnya. Ataukah ayat ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan ini di dalam kitab Tauhid. Hal ini disebabkan karena termasuk di antara penyempurna Tauhid. Apabila seorang mukmin mengagungkan syiar syiar Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan Allah wa asma'ihi wa sifatih memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengagungkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala wa man yu'azzim shi'air Allah fa innaha min taqwal qulub barang siapa yang memuliakan mengagungkan syiar-syiar Allah Maka sungguhnya ini termasuk dari ketakuan hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencelah. Orang-orang yang tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayatnya. Ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Sebagian dari mufashirin. Seperti Sa'id bin Jubair. Rahimahullah Ta'ala ketika menafsirkan ayat ini kata berjauh, Ma la tu'adzibun Allah haqqa azamatih. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan dan kemuliaan? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki hak untuk diagungkan oleh para hambanya. Alhamdulillah. Segala puji itu adalah seluruhnya adalah milik Allah, khusus milik Allah. Subhanahu wa taala. Maka merupakan lawan dari penyempurna tauhid dan yang menafikan keimanan seseorang. Tatkala seseorang tidak mengagungkan Allah atau karasulnya atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan merendahkannya menghinakannya memperolok-olokkannya karena dari sifat kaum mukminin adalah tawadhu terhadap perkara-perkara ini sifatnya kaum mukminin adalah mengagungkan Allah, mengagungkan Rasul dan mengagungkan ayat ayatnya dan merupakan sifat dari kaum musyrikin wal kuffar mereka meremehkan, merendahkan dan menghinakannya memperolok-olokannya maka tidak akan bersatu dalam diri seorang mukmin antara kedua ahli ya antara sifat pengagungan dengan mengolok-olokkan maka dari itu para ulama telah menjelaskan berdasarkan ayat yang akan kita sebutkan nanti bahawa tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama Barang siapa yang memperolok-olokkan Allah Ataukah Rasulnya Ataukah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Dengan satu bentuk olokan Ejekan Penghinaan Tidak terjadi khilaf di kalangan para ulama Bahawa dia kafir dan keluar dari Islam Tidak ada perbedaan Antara apa yang dia ucapkan itu dengan bermain-main Ataukah bersungguh-sungguh? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya tersebut berkenaan tentang orang yang menyatakan dirinya bahwa dia memperolok-olokkan tersebut hanyalah bermain-main saja. Memperolokkan memperolok-olokkan orang-orang yang membawa Al-Quran dan membawa Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan para ulama, para sahaba. رضوان الله عليهم أجمعين وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى برفرما وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّنَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْرِئُونَ لَا تَعْتَبِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَأْدَ إِيمَانِكُمْ Innā fu'an tā'ifatin minkum nu'azzibuṭ-ṭā'ifata biannahum kānū mujrimīn. Jika kalian bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan, penghinaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun mengucapkan kami hanya bermain-main, kami hanya bersenda guru. Maka katakan kepada mereka, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya, kalian berolok-olok, kalian menghina, kalian mempermainkan. Jangan kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir. Setelah kalian beriman, ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah turunkan berkenaan tentang orang yang beristihza' yang mengejek memperolok-olokkan orang-orang yang membawa kitabullah dan sunnah Rasulnya. nya sallallahu alaihi wasallam wa memperolok-olokkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab al termasuk di dalam bat asab wa syatam celaan Menghina. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Innaal-ladin yuzun Allah wa Rasuluhu, la nahumul Allah fi dunia walakhirah, wa agdallahu ma'adaban muhina. Jadi orang-orang yang mengganggu Allah dan mengganggu Rasulnya, Allah telah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah telah persiapkan bagi mereka azab yang menghinakan mereka. Maka dari sini menunjukkan haramnya Seseorang Beristihza secara mutlak Dalam keadaan bermain-main Atau dalam keadaan bersungguh-sungguh Al Alistihza Berasal dari kata al-haz'u Yang artinya Al-qatlus syari Membunuh dengan cepat ya. Maka alistihza maknanya adalah as sukhriyah wal-istighfaf Memperolok-olokkan dan menghinakan. Merendahkan. Menganggap remeh. Ini yang dimaksud dengan alistizat. Maka apa saja. Bentuk merendahkan. Bentuk meremehkan. Bentuk memperolok olak Allah atau Rasulnya atau ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka. Ini adalah merupakan kekufuran. Yang mengeluarkan seorang itu dari. Islam. Nah, karena kekufuran itu bermacam-macam. Ada kufur istihlal menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kufur istikbar, inad, ya, menentang, sombong dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kekufuran tersebut yang menafikan tauhid adalah al-istihza'. Ya. Dalam bentuk istihza' bagaimanapun memperolok-olokkan Allah atau ka rasulnya atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada babi tertentu dalam hal memperolok-olokkan. Ya, namun dijelaskan oleh para ulama bahwa dikembalikan kepada uruf dan kebiasaan yang ada di daerah setempat apabila suatu ucapan atau suatu lafadz yang itu dianggap oleh mereka suatu bentuk ejekan ya dan suatu bentuk olok-olokan maka ini sudah termasuk dalam elistiza masing-masing daerah memiliki bahasa tersendiri di dalam menghinakan sesuatu iya kan maka dikembalikan pada uruf nas wa mata'arafa alaihi an-nas annahu istihza' fa apa apa yang telah menjadi uruf kebiasaan yang ada di daerah setempat bahwa ketika seseorang mengucapkan sesuatu itu istihza' maka telah termasuk dalam hukum ini nah bahkan al-imam nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan di dalam kitab beliau rawdatut talibin bahwa apabila seseorang mencuri Ataukah dia berzina? Ketika dia hendak melakukan perbuatan kemaksiatan tersebut, dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah dalam bentuk meremehkan, merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia kafir. Keluar dari Islam. Maka kita mengkhawatirkan. Ya. Tindakan sekian banyak dari kalangan kaum muslimin, terkadang mereka tidak menyadari. Ya bahwa lafaz-lafaz tersebut perkataan-perkataan itu merupakan perkataan yang dikhawatirkan mereka berada dalam jurang kebinasaan. Ya, seperti bermain-main tentang firman-firman Allah, tentang makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam, di antara mereka ada yang mempermainkan firman Allah, la taqrabuz zina. Iya kan? Jangan kalian mendekati persinan Namun apa kata mereka? Mereka Ya, Dalam bentuk olokan, ejekan. Jangan kamu berzina pada hari Rabu. Subhanallah. Ya, Dan mereka bermain-main dengan itu. Apabila telah dinasihati bahawa ini adalah bentuk ejekan, ini adalah bentuk istihda, dan ternyata dia masih mengulang-ulanginya. Dia mengucapkan itu dalam keadaan bersungguh-sungguh, atau dalam keadaan bermain-main, maka sungguh dia telah kafir. Dan keluar dari Islam, Aliyadzubillah. Lalu beliau menyebutkan sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ali Umara bin Umarah Muhammad bin Ka'bin wa Zaid bin Aslama wa Qatadah. Ya, riwayat ini Dihasankan oleh Syekh Muqbil, semoga Allah taala. Dalam as shahih musnad min Asbab An-Nuzul. Dakwah hadisubatihim fi bati, yang telah bercampur sebagian mereka, telah hadap sebagian yang lainnya. Annuqalah rasulun fi gaza tabuk, bahwa telah berkata sesorang dalam perang tabuk, sebagian mereka dari kalangan ahlu sirah. Seperti Muhammad bin Ishaq menyebutkan bahawa namanya adalah Mukshy bin Himyar. Orang ini berkata pada penang Tabuk. "Ma ra'aina mithla quraina ha'ulaa, arghab butuna wa la al-sunna wa la Kata orang ini, kami tidak melihat seperti qurra'nya kita ini. Orang-orang alimnya kita ini, orang-orang berilmu. Dahulu para ulama pun disebut sebagai qurra'. Ya, qurra' biasanya mereka istilahkan dimaksud adalah ulama. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kami tidak melihat seperti mereka ini. Orang-orang alimnya kita yang mengerti tentang dalil. Kitabullah dan sunnah. Argo ya, bubutunan. Yang paling besar perutnya. Yang paling luas perutnya. Yang dia maksudkan bahwa mereka ini terlalu banyak makan. Suka makan sehingga menjadikan perutnya besar wala akzabu alsunan dan tidak ada yang paling dusta lisannya dan tidak ada yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh sambil bergurau orang ini berbincang-bincang ya dengan yang lainnya dalam keadaan para sahabat hadir ya namun dia menyangka bahwa ini adalah sekedar gurauan saja penghibur ketika safar pelepas uh, waktu di saat perjalanan. Nah biasanya orang kalau melakukan safari untuk uh, menghilangkan rasa capek yang ada di saat mereka melakukan perjalanan, ya terkadang mereka menghibur diri mereka dalam perjalanan. Nah, anggapannya orang ini ini adalah hiburan, ya untuk menjadikan mereka tertawa, nah agar kemudian mereka tidak merasakan perjalanan yang demikian jauh. Siapa yang dimaksudkan? Yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Ashabuhul Qurra. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabahnya, ya, Al Qurra, para ulama yang mengerti tentang dalil. Fakahalaluh Auf bin Malik maka didengarkan oleh salah seorang Sahabi. Auf bin Malik pun mengatakan kepadanya Gadat kamu telah berdusta. Walakin dah kamu Akan tetapi engkau ini adalah seorang munafik. La'ukhiranna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku pasti akan mengabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhah baufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukbirah maka Auf bin Malik pun berangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaporkannya, mengabarkannya. Fawajad al Quran kata ternyata Al Quran kerim telah mendahulunya wahyu telah mendahului apa yang dikabarkan oleh Auf bin Malik Allah telah nurunkan firmanya. Iaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. La ta'tadhiru pada kafartum ba'da imanikum. Allah telah menurunkan. Berkenaan tentang ucapan orang ini. Yang istiza memperolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabah. Di sini menunjukkan. Bahawa pada zaman wahyu. Apabila di sana terdapat perbuatan kemungkaran maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencegahnya dan melarangnya jika tidak ada cegahan dan tidak ada ayat turun yang menunjukkan pelarangan maka di sini menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada cegahan dan tanpa ada larangan dari syariat menunjukkan takrir Ya, menunjukkan diperbolehkannya suatu amalan dan inilah yang difahami oleh para ulama tentang azalnya para sahabat dan sebagian apa yang mereka kerjakan tanpa ada pengingkaran. Namun ketika ada pengingkaran, berarti itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wataala dan Rasulnya membenci amalan itu dan mengharamkannya. Lalu kemudian wahyu itu datang dan mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajaa'a dhalika ar-rajulu ila Rasulullah SAW. Maka datanglah laki-laki itu. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi SAW. Waqadir tahala warakibana qatah. Dan dia telah melakukan rehlah perjalanannya. Melanjutkan perjalanannya. Dan mengendarai ontanya. Fakal. Lalu kemudian dia mendatangi Rasulullah dan mengatakan. Ya Rasulullah. Innama kunna nahudu. Dan kita hendak berbincang tentang cara. Wahai Rasulullah kami hanya bergurau saja. Ya. Kami sedang membicarakan pembicaraan dalam perjalanan orang-orang yang melakukan perjalanan ya. untuk melepas ya. perasaan capek ketika melakukan safar. Ya. Nah. Dalam menempuh perjalanan ini butuh hiburan maka untuk menjadikan mereka tertawa dan tidak apa tidak merasa capek dengan jauhnya perjalanan ini, maka kami pun bergurau. Ini keinginan orang tersebut. Nah. Qala Ibn Umar berkata Ibn Umar, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'atina qati Rasulillah, sallallahu alaihi sallam. Sekarang akan aku melihat orang itu sambil berpegang dengan Tali ikatannya unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil dia berpegang. Ya. Nah. Wa innal hijarata tangki burijelay. Lalu kemudian bebatuan itu jadi rupanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengendalai unta dia sambil memegang untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam talinya. Lalu kemudian dia sambil berjalan dengan cepat ya yang menyebabkan batu itu uh, memukul ya, kedua kakinya disebabkan karena cepatnya dia berjalan. Nah. Ya, maka batu tersebut ada yang menghantam kedua kakinya. Ya, sambil minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu iaul dan dia terus mengatakan innama kunna nakhdhu wa Kami hanya bergurau, kami hanya bermain-main ya Rasulullah. Tidak sungguhan ketika mengucapkan itu fa maka rasulullah s.a.w pun mengatakan kepadanya abdillah wa ayatihi wa kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum apa kata terhadap allah ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok kalian mencela Jangan kalian mencari-cari alasan sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Mayaltafitu ilaihi wa mayaziduhu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi tidak menolak kepadanya dan Rasulullah tidak menambah dari perkataan beliau kecuali beliau mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita hukum al-istihza' Bahwa istihza menafikan tauhid. Menafikan iman secara mutlak. Ya. Tidak ada perbedaan. Seseorang yang bergurau hanya bermain-main saja. Ya. Sebab seseorang yang menampakkan. Dengan lisannya yang kotor terhadap Allah Rasulnya. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu SWT. Menunjukkan kotornya hatinya. Az-zahiru yadullu alama fi batinihi. Yang zahir menunjukkan apa yang terdapat di dalam batinnya. Yang kotor. Ya, makanya Sahabat ini mengatakan kepada dia wala kinnaka munafik akan tetapi engkau adalah seorang yang munafik dan ayat ini menunjukkan bahawa orang ini kana indahu minal iman dia dahulu memiliki keimanan akan tetapi iman yang lemah keimanannya lemah tapi dia seorang muslim pada asalnya dengan perbuatan ini menyebabkan dia keluar dari islam ada sebagian dari kalangan para ulama yang memahami bahawa yang mengucapkan itu memang dasarnya dia adalah seorang yang munafik. Dan itu diucapkan dan dinukilkan oleh sebagian ahli tarikh jama'a minal munafiqin. Segolongan dari kalangan orang-orang munafik Ya, sehingga mereka mengatakan bahawa orang ini ketika Allah Subhanahuwataala mengatakan لا تكذِرُ قَدَّ كافرَ تُمْبَكَ دِيمَانِكُمْ jangan kalian mencari alasan kalian telah kafir setelah imannya kalian sebagian mufassirin memahami yang dimaksud kalian telah kafir setelah kalian beriman yaitu kalian kafir dalam hati kalian setelah uh, kalian kafir pada asalnya dia kafir. Ya, namun Lisannya masih menampakkan Islam Nah Namun setelah ucapan ini Maka menjadikan dia kafir Secara zahir ya, Setelah dahulu Dia beriman secara zahir Setelah dahulu dia beriman Secara zahir, pada asalnya dia telah kafir Nah Namun tidak nampak pada zahirnya Kapan nampak? Ketika dia beristihza Dia memperolok-olok Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Maka jadilah kafir, zahiran, wa batinan. Nah, sebelumnya dia kafir, batinan, la zahiran. Namun pendapat ini dibantah oleh Syekhul Islam, Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. bahwa tidak benar. Dan zahir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahawa orang ini dahulu memiliki keimanan. Hanya imannya lemah. Nah, sehingga menyebabkan dia mengucapkan hal-hal yang seperti ini, ya. Merendahkan dan meremehkan, mengolok-olok. Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya nya alaihi wasallam. Sehingga dengan ucapan ini menyebabkan dia keluar dari Islam. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, kalau ada orang mengatakan Berarti kalau begitu, diantara para sahabat ada yang kafir. Nah. Kita tidak mengatakan mereka dari sahabat. Sebab yang dimaksud dengan sahabat adalah siapa yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepadanya. Dan dia mati di atas imannya. Dia mati di atas imannya. Sedangkan orang ini tidak beriman. ya Menunjukkan kafirnya. Nah, dan keluar dari Islam. Maka ikhwan fi dina azza apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala adalah merupakan perkataan yang sesuai dengan zahir dari firman Allah subhanahu wa taala ini. Dari sini juga menunjukkan, ya, bantahan terhadap orang-orang yang hanya menghususkan kekafiran itu dengan kufur istihlal. Bahawa kafir itu hanya satu macam, yaitu apabila dia menganggap halal perbuatannya. Dan ini telah jelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Wahai Taala dalam ta'limnya ta terhadap al-Aqidah Taqwiyah, bahwa membatasi kekafiran itu hanya pada kafiran istiqmal, ya, menganggap halal apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak benar. Kafir itu bermacam-macam. Ya, Di antaranya istihza Sekedar mengolok-olok Allah Atau kalasulnya Atau ayat ayat Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini merupakan perbuatan kufur Mengeluarkan dari Islam Ya, Tanpa kita Mengetahui keadaan yang ada dalam hatinya Apakah dia maksudkan itu ya, Bermain-main atau tidak Secara matelak ya. Olok-olokan secara zahir Membatalkan keislaman Naam Berkata Syekhul Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullahu taala. Faqad akhbara annahum kafaru ba'da imanihim ma inna ma takhallamna bil kufri min ghairi i'tiqadin lah, bal inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan Allah telah mengabarkan bahawa mereka telah kafir setelah keimanan mereka. Padahal mereka mengatakan kami mengucapkan sesuatu dari kekafiran ini tanpa kami yakini. Bukan keyakinan kami ini, tapi kami hanya bermain-main saja. Wa bayana an nalistiza bi ayati lahi kufrun. Dan beliau menjelaskan bahawa mengolok-olok ayat-ayat Allah itu adalah kekafiran. Walayakunuhadaillah miman syaroh hasadran bi hadal kelam. Dan tidaklah yang demikian ini muncul pernyataan olok-olokan ini, melainkan dari orang yang senang dengan perkataan ini lapang dadanya dengan perkataan ini. Walau kadal iman fi qalbihi lamanaahu ay yatakallama al kalam. Dan kalau sekiranya iman itu ada dalam hatinya, maka tentunya akan mencegah dia untuk berbicara dengan ucapan seperti ini. Wal Qur'anu yubayinu iman al qalbi yastalzimul amalal zahir bihasabi Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa keimanan hati itu ya menunjukkan amalan dia yang zahir tergantung dari kekuatan iman yang dia miliki. Nah, Maka di dalam ayat ini pula menjelaskan kepada kita bahwa terkadang seorang itu kafir dengan ucapan saja. Ya. Terkadang seorang itu kafir hanya dengan ucapan. Maka dengan ucapan itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Waliyahudillah. Nah, kekufuran bisa terjadi dengan ucapan dan bisa pula terjadi dengan al-amal. amalan. Di antara amalan ada yang menyebabkan seorang itu kafir. Seperti apabila seorang itu meninggalkan sholat. Sebagaimana pendapat yang masyhur. Dari kalangan Jumhur, salam. Oleh kerana itu, ikhwanifuddin azakumullah, hendaklah kita selalu merasa khawatir. hendaklah kita menjaga lisan-lisan kita. Dan tidak mengucapkan sesuatu, kecuali setelah kita fikirkan terlebih dahulu. Apa akibatnya? Terkadang seseorang mengucapkan suatu kalimat, dari kemurkan Allah SWT, dia tidak merasa ternyata dengan kalimat itu, menyebabkan dia, dimasukkan oleh Allah SWT, ke dalam neraka jahannam. Abdullah Nabi Mulaikah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan adraktu Ad thalathina minas sahabat kulluhum yakshala nafsih nifaq. Aku telah bertemu dengan 30 orang dari sahabat Nabi SAW. Mereka semuanya khawatir pada diri, diri mereka ditimpa kemunafikan. Perasaan takut, khawatir yang menyebabkan kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam wal 'iyad billah nas'alullah al-salamata wal 'afiyah ila هنا اخوان dan kita bacakan dalib bab ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya